seva presidenta, bon dia. Bon dia. I també tenim la Vero Serralbo, la gerent d'Oxigen, bon dia. Bon dia. Feies ganyota, no t'agrada el nom de la gerent? No m'agrada el nom de gerent, de veritat que no. Nosaltres no te'l vam vendre així al principi, eh? Sí, és veritat, a eh? tothom li vam vendre, però a mi no m'agrada el nom de gerent, m'agrada el dinamitzadora, la... bueno, el la cap de... la Vero. La, la Vero d'Oxigen, de... doncs, Correcte. dinamitzadora... <laughs>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 Això... També gràcies a això uh, hem aconseguit nous socis. Uh -huh. ah, Llavors jo crec que amb um, aquests 15 dies hem aconseguit 10 socis nous que, que bueno, i... i...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 Això haurem d'estar tens no? O sigui, la gent que ara ens escoltant haurà d'estar atenta a, a aviam, on està la ruleta ubicada no? ah, per anar-hi, perquè si jo, per exemple, durant aquests dies vaig a comprar alguna cosa per equipar la frugell i tinc un parell d'altres d'etiquets, després, ara després dels hi ha els dies, eh, i apuntarem també nosaltres a la pàgina web perquè doncs, la gent se'n recordi i ho tingui doncs, més, més a l'abast... Eh,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 Bueno, el 24 hi ha molta gent que fa sopars sí, fa el tió i per tant doncs, eh, heu avançat aquest, eh, una miqueta aquest horari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 D'acord, i com a client també està bé no? reclamar-ho, que a vegades ostres, eh, el comerciant en aquell moment no en recorda, o en el negoci tant, no se'n no recorda perquè ho té ple de gent i no se'n recorda sí. no, per, per aquest, en aquest sentit com puc saber si un establiment hi participa o no? Hi haurà algun distintiu? Sí, cada establiment tindrà un vinil enganxat al vidre de l'aparador on posarà establiment participant mm -hmm. amb, amb la imatge de la campanya de Nadal. Molt bé, doncs apa, ja ho sabeu, eh? si no us el donen eh, doncs el reclameu i després Després així podreu participar d'aquesta ruleta que eh, hi tindrà, podríem dir, un, un personatge, no? Per, per fer girar la... la o per sí. estar acompanyant, no? Sí, sí. Tindrà un fullet que serà el que farà girar la ruleta i tindrà la Vero repartint... Els no seré jo volia. la fulleta, eh? Ah, vale. <laughs> bueno, no bueno. l'hem convençut, no l'hem convençut. No, no, no, no. seré <laughs> fullet. Jo estaré ja a la ruleta, per, bueno, doncs per perquè al final jo sé com va exactament la ruleta, com la tenim pensada, és que a més això ha de quedar clar també que portem molts de dies donant-li voltes literalment mm -hmm. a, a matitzar-la bé la ruleta. A com fer-la funcionar i com fer-ho de la millor manera per, per donar molts de premis i que, i que funcionés bé, mm -hmm. aquests quatre dies llavors jo estaré allà amb la fulleta però jo no seré la fulleta molt bé, molt bé doncs aclarir I, aquest punt i vull, i vull deixar, així com a resum que jo els anava dient als col·laboradors quan anava a presentar a la nostra campanya de Nadal a resum, el que m'agrada dir és la ruleta al final està des del ben i ben fins al barris i buixó vull dir és, és un punt molt llarg, o sigui, és un carrer mm. molt llarg que al final, que a vegades, bueno, sí que és cert que a vegades doncs en altres campanyes no s'ha fet la, una mica la perifèria, no? I nosaltres volem arribar a les perifèries o sigui, al final volem fer veure que si, si entre tots els carrers es vol es pot arribar perquè la ruleta, doncs ja t'ho dic, és un, és un carrer molt llarg, des del Vent i Vent fins al Barres i Buixó, és passar tot el poble al mm -hmm. final és tot el poble, llavors jo per mi com a resum, és molt important això que la ruleta passa des del Vent fins al Barres i Buixó, passant per diferents punts del poble durant quatre dies. Doncs això podria ser una de les coses més interessants, sí. eh? doncs intentar, perquè a vegades tot queda concentrat aquí en la zona centre sí. i ens n'oblidem no? una miqueta del que queda en els extrems sí. del municipi i en aquest sentit doncs està bé fer els glús també partíceps. Uh, aquesta ruleta del 21 al 24 però no serà l'única novetat que porta aquesta campanya d'aquest 2019. Eh? No No, no, no tenim més novetats.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 i a més a més doncs, eh, amb el valor afegit, eh, de, de, que s'ha sí, fet amb, valor, amb exacte, material reciclat sí, sí, sí, i per sí, tant sí, doncs Sí, està molt bé, ja hi un, hem posat ells una explicació allà a l'aparador que ho explica tot, amb què està fet, està molt xulo. Molt bé. caure, li farem una fotografia i també ho podeu veure. Exacte. Ho podeu veure, però i així, passeu, eh, pel cel obert i així també el podreu contemplar en persona. Molt bé, Passebre per a Noel, va tocar de corals, eh, un follet no sé si, que falta algun personatge, no? Hi ha més no? Em falta un, algun personatge, falta un personatge. aquí. Falta algun personatge, el patge, potser? Sí. El patge, el, patge. El, patge el tindrem, bé, no, els dies... 3, 4 i 5. 3, 4 i 5. Per difer a diferents horaris, doncs, pues, passejant pel poble. Uh -huh. eh? Com fent la tasca del pare Anuel, però Correcte. després, com que ja el 25 Exacte. ja s'ensembrà, el pare, sí. pare Anuel, doncs... Eh...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 Perfecte. Vale. i el posarem, els aposem després de romeró amb, amb les noies de Lai eh, el carrip Pim Aragall. Carrer Pimaragall. Sí, Pimaragall posarem. A, a quina hora, això? Això penso que serà a partir de les 6. Ho hem d'acabar de concretar l'horari, però, bueno, a partir de les 6. Si no són les 6, seran les 6 i mig. Val. Estarem atents, també ho posarem, mm. eh, ho acabarem de concretar quan propi aquest dia, el 4 de gener, ara sí. és una miqueta lluny, ja? Eh? Sí. La gent encara està pensant ah, en altres sí. aspectes del, del Nadal i, i estem parlant del, del final, eh? Que, Clar. Que, que és el, el punt més traumàtic, però, bueno, <laughs>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 Llavors, de tots els aparadors dels negocis i comerços, i tindrem una corona dorada. Sí. Però n'hi ha sis de diferents. Uh, tres corones... Sis, perdona, sis corones diferents que portaran el logo d'oxigen i unes pedres mm, brillants vermelles. <laughs> sí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 i puguin participar en aquesta campanya de Nadal tant siguin des dels més petits fins als sí, més adults eh? I, i la uh -huh. finalitat de tot al final és que la gent es quedi al poble i, i fer una roda perquè es compri els comerços del poble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 no sé si us veu una, una miqueta com aviam, ara que em venen a vendre no? no sé si us veus així una miqueta tu, Vero. sí, perquè oh. vaig tallar la carpeta <ríe> <ríe> i mira jo crec que m'ha venut en a entrar veure aquesta que vola ara, saps? <ríe>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 doncs, eh, amb aquest positivisme doncs, eh, acabarem aquesta conversa si no teniu res més a afegir no sé si alguna cosa no, no sé més que, no, que, que, que vulgueu que, bueno, que sigui un èxit a campanya i que tothom vingui a Palafrugell que ho trobaran tot Doncs a Palafrugell ho trobareu tot amb aquesta campanya de Nadal que comença el 14 i s'acaba el 5 sobretot amb aquestes dues setmanes no?, del 21 de desembre fins al 4 de, de gener amb aquesta ruleta amb aquestes activitats el Pare Noel que també estarà per aquí el Patja abans de, de l'arribada de Reis, va tocar de Gospel, uh, Timbalés, Coral... Oi, tenim tot aquí, eh? Veieu que tot, ho trobareu tot, tot. tot, ho trobareu tot. Nosaltres us anirem recordant, també seguiu les uh, xarxes socials d'Oxigen i així també estareu atents d'on està aquesta ruleta i, i on podeu trobar doncs, aquests, uh, aquestes diferents activitats que, que han uh, organitzat des d'Oxigen. Susana i, i Vero, moltes gràcies. I això, esperem que sigui un èxit i farem balanç, eh? Després de uh, passat Reis. Perfecte, Vinc. molt bé, gràcies. Gràcies.